noble de cançons, pida el traerte, no obliden agafar els seus objectes personals. Ací em pariren ja ací estic. I com que em passen certes coses, ací les canten, ací les dic. Ací em pariren, ací estic. Ací treballa i dóna besos. Ací agonitza i ací em riu. Ací defensa unes collites, deu veritats i quatre mitjans. Ací em pariren i ací estic. Pobre de béns i dic de dies. Pobre de versos pans rics Cante l'amor i les parelles que viuen, veuen i se'n van Cante un amor de contraban. Cante l'amor, cante als amants. No sé tampoc si això són cants. Dic les coses que venen, van, tornen un dia, l'altre se'n van. L'esperança de contraband. No contraban.. I meslar, tu... Així comença un poble de cançons. El treball que Confusió ens va presentar al poble el passat 24 de maig. És una obra multidisciplinar perquè inclou música, literatura i audiovisual, ja que és un disc de cançons, un llibre i un documentari. En aquest programa especial podrem reviure la presentació del llibre, que va tindre lloc a l'Acadèmia, i a més a més escoltarem les dues protagonistes i l'opinió dels assistents al concert que es va fer al Poliesportiu. Esperem que, que us agradi. Sandra, històries perdudes d'un altre temps. Son les que contalmeu avi quan vos falvent. Bueno, benvinguts a tots i a totes. Bon dia. Avui anem a permetre'n que comença amb unes efemèrides abans de començar l'acte. 13 de maig de 2011 Confusió signa el seu acta de Constitució, diguem-ho a Xina en un concert de la Tasca. Mesos més tard, el 23 de, març de no, 24 de març de 2012 presenta Retroguem els orígens a la Nocia i avui, ja per fi, 23 de maig 2015 eh, li atorguem la condició de maduresa a aquest grup de, de música, d'històries i de persones. I ho presentem en un lloc emblemàtic, com és, és l'Aurora de Cella, un lloc on, on les somnis compartits de, de tota aquesta gent comencen a, a conjuar se a formar-se i a manifestar-se un agraïment especial per a, per a la banda, per a la banda de Sella I, I si em permeteu també un agraïment personal que a aquestes dues persones que, que van tindre la deferència de, de, de convidar-me a presentar, a introduir aquest acte que que comença o sigui, que, que presenta el treball de, de confusió, un treball que està constituït per que és el, el llibre el dbd i, i el cd, el CD per a mi és un plaer contribuir d'aquesta manera a, a una proposta tan, tan professional i tan, tan ambiciosa com la que hem fet i voldria fer extensible també l'agradiment la, la, a tots els membres de, del grup i a tots vosaltres per haver vingut eh, l'estructura de la presentació la farem així com primer faré jo una breu Espero que haureu ressenya personal. Després parlarà Miquel i acabarà l'autor, Josep. Bé, jo quan, quan llitja este llibre, quan un, una persona, perdoneu-me l'expressió semi-urbanita, com sóc jo, llitja un, un llibre al voltant del que és, del que és un poble, li venen, li venen al cap moltes, moltes coses. Sobretot un, un seguir de, de sentiments, de de contrastos, de melangies que li deixen un solatge molt gran un solatge que es canalitza també en, en els records els estius a, a Calaiaia, en Unil la primera volta que jo vinguessi a assajar amb Gatsull les nits que passàvem amb molts de vosaltres o, o les estones que passàvem amb Núria també i res, però sobretot el, el fil argumental el que m'ha produït a mi aquest llibre és una sensació, és la sensació d'autenticitat al, al llarg de tot el llibre. Aquesta autenticitat inexacta i metafísica que ens fa identificar quan estem davant de les coses d'un poble, un poble valencià. La magnitud de les coses xicotetes, a proximitat, a cohesió, una banda, l'entorn, a pilota, les festes, Eixe xicotet plaer que tenia jo quan anava al meu poble, que era obrir la porta i, i trobar-me en el carrer. Parlar en valencià, passejar. Sí, tots xicotets plaers en contraposició al, a la pressa, al formigó, a l'anonimat a la despersonalització que es patit en les àrees conurbanes. I bé, eh, anem al gra, jo m'agradaria explicar un poquet el que ha sigut per a mi el llibre de Josep, que és... Està estructurat d'una manera molt original perquè sense deixar de ser, de tindre aquest apòsit tradicional ho fa en un format d'entrades de bloc, que és un, un format modern, actual, eh, on està escriu en primera persona on, si m'ho permeteu també des, hi ha un, un cert una certa emprenta de, del mateix Josep, és normal també. Eh, Estos relats giren en torno a alguns elements que conformen el concepte poble. Però jo em pregunto, i no sé si vosaltres també, què és un poble? Algú sap definir -ho? què és un poble? Jo crec que no és una cosa que no, no es pot definir a ciència certa, perquè un poble, bé, un poble és una, un concepte que no és objectiu al 100%, que està, està sotmes a la subjectivitat de tot el món, a les opinions, a la variabilitat de les opinions i a les especificitats concretes de, de cada poble de, de cada poble, de cadascú però jo crec que, que sempre hi uns clitxers uns comportaments i uns denominadors comuns que, que, que fan coincidir a tots els pobles, que, que ens fan identificar-los i que Josep eh, mitjançant una escriptura molt professional realista, descriptiva ha sabut ha sabut arreplegar molt bé a través també d'un seguit d'imatges que es transporten a, a llocs, a moments ubicacions i a records eh, bueno, jo estic dient massa coses i no estic definint què és un poble realment jo crec que també tindreu la sensació de que no sabem definir-lo però alguna, alguna volta en la nostra vida hem sabut que hem estat davant d'una cosa que, que, que és el poble, d'alguna sensació que ens, que ens diu que estem davant de, del que és un poble. A mi a mi moltes vegades em passa una cosa i és que no sé traslladar, no sé definir uns certs sentiments però clar, quan jo comença a llegir coses com les que ha escrivint ell eh, pensa, diu, eh, ja no cal que, que ho definisca ni que ningú ho traslladi perquè ja va fer d'algú per mi. I aquesta és una... I és es una constant que ve produint-se al llarg del llibre. De fet, a mi em dóna la sensació que aquell, aquell que siga de poble, que siga de poble de pura cepa, hi haurà moments en què es veja desarmat i, i descobert en aquests textos. Per exemple, hi ha, hi ha una descripció de la plaça, que a mi em ve al cap, aquesta plaça d'ahir baix, que és, és magistral. És com si estiguessin posant una pel·lícula en el teu cervell i aniguessin projectant-se un seguit d'imatges amb una exactitud que realment aborrona. La congelació del moment, per exemple, com li ho diuen a ells dos abans, quan la llum eh, es passa per les fulles i, i projecta el sol, el sol és uns cercles en, en, en la paret de l'església. O què dir també de, de la partita de cartes i, i, lo de, i, la, i, i la, saviesa, la saviesa popular que traspuga la gent que juga a les cartes. Les, el ritual previ a, a la partida de pilota. M'agrada també molt eh, quan descriu el forn, quan descriu aquest pa que es fa en el forn en contraposició a les barres de pa infectes i de substàncies que per ahir ja estan venents 20 cèntims una oda sobretot a la paciència infinita i poètica de la gent que s'ha de 6 del matí i que, i que treballa per fer el possible també fa moltes al·lusions al cementeri un, un lloc, diguem un tant d'especial amb el preludi dels xipresos un, un lloc on... on està en la nostra memòria i la reflexió al voltant de la mort no? un ha mort com una cosa que, que per damunt de classes ens iguala a tots i ens democratitza, finalment. També li agraeix molt la referència que fa a la fàbrica, al poble, a un poble industrial com és el meu, com és Onil, sobretot per aquesta cultura de la màquina, dels torns i per la lamentable situació que està patint els pobles industrials pel camí de model productiu que ha fet que, per exemple, empreses com s'han desmantellat empreses com famosa que se n'han hagut anar fora i han deixat la gent al carrer i aquesta gent té ulls, aquesta té... gent té noms i cognoms mm. i també en aquesta col·leció de tot això el llibre de Josep té un rerefons social també que, que critica tot això les injustícies polítiques i socials les agressions urbanístiques i el nul suport institucional a la cultura i a l'esport autòcton però bé, jo tampoc vull allargar-me més, crec que no vull desvelar més, més coses perquè ells dos també tenen moltes coses a dir i Josep segur que vos dirà també moltes coses i espero que els el llibre i res, passeia directament a presentar-los. Jo podria dir d'ells, molt ample i amb tot mereixement, que són persones professionals en tot allò que fan que són molt creatius i que són constants, però donat el context que és familiar que tenim i que estem tots, no em permetren que diga que per a mi els millors merits que tenen és que són gent autèntica, autòctona, que són part fonamental d'aquest treball que que vull presentem ací si, i perdonameu acabar, però que són a mi els meus també. Moltes gràcies. Bé, bueno, primerament dir que per a mi estar al costat d'ells dos pues, ja significa molt, Les no? persones que escriuen i que parlen com parlen. Jo simplement toquen a guitarra i m'ho empolgat així perquè suposa, no? soc... al final quan em... si m'he de veure reflectat així, trobo que soc el nexe d'unió entre, entre totes les parts, ni més ni més. No ni fet he més ni ni ni menys que que tots els altres que que formen confusió, però això també vuldre a donar-vos a tots els meus companys de confusió que están aquí, perquè la faena ha sigut <laughs> intensa y bueno, han hagut moments de de tota classe, no, fas un treball tan artesanal, perquè a a, a excepció de tenim que dir que bueno, tenim a més de mil no, seit el discogràfic a tuvalia Carmen que són els, la gent que ens ha ajudat realment a, a portar el projecte endavant, però el que és tant el disseny com, com tot, no? fins i tot la maquetació de tot, l'hem fet nosaltres artesanalment, bueno, l'hem fet a Josep i Dani, que no està així, Dani ha sigut molt important en, en la creació d'aquest llibre. També, bueno, simplement dir un, una sèrie de coses que m'han vingut al cap estos dies, no, de, de, li comentava abans és també que jo no, no sóc religiós ni, ni crec en la metafísica ni res, però sí que crec que, que hi ha moments en la vida no, que, que, que et canvien, que hi ha decisions i que té decisions que et fan anar cap a un camí o cap a un altre. i, i no puc deixar de recordar que confusió és, és la unió de, de gaxll i d'enseminació que ens vam conèixer ahi baix, en, la, en, la, en el bar, un set del set del 2007 protestant per, per les alheres, no?, que, que serà un avui toquem. Són coses que, bé, bueno, que realment a molta gent a lo millor en aquell moment els va aparèixer que estàvem fent una, una cosa de xiquets o una cosa que no tenia, però a dia d'avui ens ha portat a estar ací i a tindre un, un treball molt professional i molt digne, no?, de dir això. Simplemente lo que hoy y ahora en estos momentos no vamos a hablar ni de la música ni del DVD que todo esto lo veremos esta noche, que supongo que estareis allí sino que a hablar del libro y como no, pues yo sinceramente supongo que, a que a leer, ¿no? va a ser el primer que va a leer, ¿no? Voy a ser el primer, pues ¿sabes? yo leía y conforme leía pues, caían las lágrimas, era una cosa que... que... Y, y tengo que decir una cosa que me va a sobrar mucho porque lo que me va a pasar va a ser un texto en PDF no, encara no hi havia imatges, ni hi havia res. Era, un text realment no és un, un gran text en quant a extensió, però en quant a concentració, de, en que és allò que pots anar llegint-lo molt poc a poc, perquè, perquè en cada paraula, o sigui, li trobes que no l'ha posat per posar-lo. Simplement donar-li les gràcies i l'he dit. Jo no estic ací per parlar, que no, que no és el meu. Anem a deixar parlar el mestre, que... Moltes gràcies. Hola, Bambia. Bé, és un, és un autèntic plaer eh, veure l'acadèmia tan plena. Jo només esperava que vindria tanta gent. Tant de bon els assajos de banda hi haguera tanta gent, Bambia, perquè la banda sí que pegaré un esclavit, més del que el pegar ara, eh, que ara la banda és allà, escolteu. Eh, bé, en primer lloc, agrair-vos l'assistència. Sé que són hores difícils, eh, és, si fa no fa l'hora de dinar. Així que miraré de fer-ho breu, eh, tant com puga, perquè a mi una de les majors aficions que tinc a banda d'escriure, de tocar i de llegir és parlar, i per tant els discursos se'n solen allargar intentaré fer-ho breu eh, comencem per la cosa protocolària, eh, en primer lloc com no, agrair-li a Agostí la presentació tan elogiosa que ens ha fet eh, no li feu cas, eh? és amic meu i per tant està condicionat a, i Miquel també a elogiar-me eh, també he de donar-li les gràcies com no als coautors del llibre a Noelia i a Dani que no estan, Noelia tampoc no està crec eh, però que haurien d'estar així perquè sense ells el llibre no tindria el mateix, el mateix significat eh, i també clar, li he de donar les gràcies a la gent de més de mil perquè sense ells eh, el projecte no hauria, no hauria estat possible, bé hi ha confusió també als, a tots els membres de confusió per donar-me l'oportunitat de, de poder treballar amb ells. Dit això eh, a veure quan Miguel em va dir Josep has d'escriure un llibre sobre un poble jo em vaig rascar l'orella vaig alçar una sella i uf, vaig rebufar però li vaig dir, bé, ho intentaré perquè el primer que vull que quede clar és que jo no sóc escriptor, jo sóc aficionat a escriure que és una cosa, una cosa molt diferent no? i com que no soc escriptor tinc algunes mancances de tècnica i de, de conceptes per tant, què vaig fer? el primer que vaig fer és, si vull escriure sobre un poble hauré de mirar qui ha escrit ja en la nostra llengua, s'obre un poble i els teniu, si fan o fan, els més representatius els teniu a la diapositiva eh, no sé si els reconeixeu a tots o a alguns eh, simplement citaré els noms no explicaré, no explicaré tampoc massa la seva obra perquè al capdavall jo he venit aquí a hablar de mi libro, no? Com que... eh... Bé, són mireu, començant per dalt a l'esquerra, Maria Mercè Marçal després hi ha eh, Vicent Andrés Estellers eh, Salvador Espriu baix a l'esquerra està Miquel Martí Pol eh, Joan Fuster Montserrat Roig i dalt de Montserrat Roig hi l'Enric Valor i en el centre Ovidi Montllor que era poeta però també era músic i, i trobo que confusió també eh, arreplega eh, un poc l'herència de, de músics com, com Ovidi Montllor doncs bé, tots aquests autors desfilen, eh, si no els noms o citacions dels autors eh, sí que determinades característiques que ells tenen en l'obra també desfilen per, per les pàgines d'un poble de cançons eh, bé, dit això el que faré ara és explicar-vos un poc a grans tres les característiques eh, fonamentals de, del que he escrit i les característiques les he agrupades en tres blocs que són els que teniu ací, eh, el gènere el tema i l'estil, comencem pel gènere a veure, jo he escrit? jo sincerament, jo quan escric no sé el que escric jo escric el que, el que em rota, no? el que em dóna la gana i ja està eh, i de fet els creadors, no sé si Miquel estarà d'acord amb mi o gent que sé que escriu i que està ací eh, no sé si considereu amb mi que quan t'etiqueten et, això no, no agrada massa, no? Diuen, tu has escrit això i dius, bé, sí, però també pot ser escrit altres coses que també estan ací i tu no les has vistes. però clar, jo, això no, no us aprofita com a lectors perquè el lector jo entenc que tot, tot té el dret de saber què és el que llegirà per tant, jo per a fer la presentació m'he llevat les ulleres d'aficionat a escriure, que no d'escriptor, i m'he posat les de filòleg o les, les de lector per a poder fer una xicoteta crítica. I he arribat a la conclusió que el que he escrit és això que teniu allà, una autoficció. I què significa el terme autoficció? Autoficció és una fusió, ja eh? ja enllaçem en el, en el concepte del grup, com fusió, és una fusió de dos conceptes, l'autobiografia i la ficció per tant, sí que trobareu trobareu aspectes autobiogràfics meus és que això és relatiu perquè si no en coneixeu, com sabeu si aquells aspectes són autobiogràfics o no, no? però és que en coneixeu, sí que podeu identificar determinats aspectes determinats ambients, aficions que podreu vincular a la meva persona eh, però clar eh, això que escric no és cert eh, és una ficció de fet, és autoficció des del moment en què els textos li els faig escriure a una jove. Eh, no sóc jo qui escriu, o sigui, així ho he escrit jo, però jo crec un personatge que ha escrit el que hi ha així. És una jove que escriu en un blog i que és filòloga, per tant, hi ha autobiografia, no? Jo sóc filòleg, jo escric en un blog, però no sóc una jove, sóc un jove. No sóc un home, sóc una dona. Eh, hi ha ficció en la mesura en què eh, se suposa que escriu en un blog, però no és un blog, és un llibre, no? encara que reprodueix el format del blog en fotografies, citacions... És molt fragmentari i això és una característica típica dels blogs. Eh, I de fet, cada entrada del blog està introduïda per una citació d'un autor. Doncs bé, la primera entrada del blog eh, apareix encapçalada per una citació meua. És a dir, que jo aparec així, la ficció és que jo sóc un autor i realment no ho soc, jo no sóc escriptor, però aparec com un escriptor. Com si fora Vicent Andrés Estellers o algun altre, no? I, eh, la citació que eh, enceta la història és la que teniu en la diapositiva caminar pel poble sense rumb eh, observar-lo sense pressa i descriure'l sense embuts eh, això és el que bàsicament he fet jo eh, quan no sabia què escriure, passejava, observava i després escrivia direm que això són els principis de, de l'obra, per tant ja, també una certa, un cert reaprofitament del que s'anomena literatura de viatge la literatura de viatge és bàsicament una literatura en què un personatge o directament el mateix autor perquè també la literatura de viatge pot ser autobiogràfica passeja per els carrers d'una ciutat o, o va a una muntanya i escriu, eh, pren nota fa com una mena de diari de tot el que, de tot el que veu i no sols descriu sinó que reflexiona al voltant de tot, el que, de tot el que li entra pels ulls, per les orelles, pel nas, en l'orfacte, etc etcètera. etcètera. Eh, però com dic, és, és una ficció, no? I de fet, eh, clar, és ambigu, perquè aquella de ficció, aquella d'autobiografia, no, no es pot saber, però el joc entre ficció i autobiografia m'ha permès també fer un altre experiment, i és el de crear-me un alter ego en clau femenina. L'alter ego és un exercici literari que és, és molt típic no? en, en la literatura que consisteix a que l'autor eh, crea un personatge en el qual es pot identificar no? en el qual, amb el qual comunica, expressa el seu punt de vista eh, la visió que té del món i jo em vaig plantejar, per què si faig un alter ego, que al capdavall no sóc jo, no pot ser una dona perquè això em dona més joc em dona, jo, no? em dona eh, la possibilitat de veure el món, de veure la realitat des d'una condició que no és la meua des d'una condició sexual diferent a la meua i des d'una condició social també diferent a la meua perquè no ho oblidem, encara no hem arribat a la igualtat de gènere en el segle XXI en què estem eh? Eh, i això està també reflectit en el llibre de fet, totes les dones que apareixen així, cap de les dones perdoneu, cap de les dones que apareixen així té nom, això no és gratuït el mateix personatge no té nom qui signa els textos és, o teniu a la diapositiva també, M.grau. Sí que sabem el nom, el cognom del pare, però no sabem el de la mare. Això és una cosa que passa, no? És a dir, heretem només els cognoms del pare, els de la mare no. Però és que ni tan sols tenim... sabem el nom de l'autora, sabem l'abreviació M, però no sabem res més. Doncs bé, això és tot el que us havia dir pel que fa al primer punt, que és el gènere passem tema, el tema ja ja ho han comentat ells, no? el tema del poble però jo per a poder escriure un poble primer em vaig haver de fer la pregunta, eh, una pregunta essencial, bàsica i evident, què és poble? i per a poder-la respondre podia fer dues coses que era anar eh, pel carrer preguntant a la gent, escolta que és un poble, però això ja se n'ha encarregat laia en el documental i jo havia de donar una resposta literària com ho he resolt? Ja he dit, he a les fonts literàries, els autors que ja han parlat, els autors més representatius que han parlat sobre el tema, però, clar, no puc oblidar la meva condició de filòleg i vaig consultar el diccionari. Vaig posar la paraula poble en el diccionari i el diccionari em deia que poble és una paraula polisèmica, que té diversos significats, que depenent del sentit en què l'usem significarà una cosa o una altra. Doncs... Eh, el que hi ha ací són tots els significats de la paraula poble, estan concentrats tots. I quins són els significats de la paraula poble? Estan ací. Un poble és un municipi, un conjunt de cases, carrers, paisatge, un terme municipal. Cella és un poble. I això en què reflecteix en el llibre? Eh, en una descripció del de, eh, paisatge meridional valencià, dels pobles valencians del sud. Eh, del paisatge tant urbà com natural però el paisatge urbà i el paisatge natural no són iguals, estan tractats de manera diferent. Mireu, eh, encara que el paisatge urbà, eh, els polígonis industrials, les urbanitzacions, són direm la part civilitzada del poble, la part humana, no? la part que han fet les persones, realment jo llegint el que he escrit tinc la sensació que no és així. Eh, realment totes aquestes parts dels pobles són les parts més deshumanitzades i les parts més mecanitzades mentre que la part natural que és la part salvatge és la que resulta humana accessible i amable això enllaça en certa mesura amb la literatura d'Enric Valor i clar, és que és una font que, que tinc i que us anime a que, a que llegiu eh, passi al següent el següent significat de la paraula poble que és ja no sols el, el municipi sinó la gent que viu en el municipi i això en què es reflecteix en el llibre en la descripció de la quotidianitat mireu, quan llegiu un poble de cançons veureu eh, reflectides eh, activitats tan quotidianes com per exemple anar al cafè viatjar en un tren de rodalies, passejar veure com els vells juguen a les cartes comprar el pa, llegir el diari visitar el cementeri, etc. etc etc. la paraula poble també significa el ser les classes no dominants és a dir, les classes treballadores Eh? el poble pla eh, i això em permet parlar de la intrahistòria la intrahistòria és un terme eh, que s'utilitza en historiografia i en literatura també per a referir-se als col·lectius humans que han sigut marginats històricament no? és la gent sense història la gent normal i corrent som nosaltres no som ni els reis ni són els grans polítics ni són els grans empresaris, ni són els grans artistes, ni els grans músics del rock, no? Són la gent que treballa cada dia i que després no entra en, el, en les pàgines dels llibres d'història, però que sense aquesta gent la història no existiria, no podríem avançar com a societat, no? Eh, doncs parla, parla d'ells també, no? D'un panader, parla de, de un, un, un xic que treballa en el bar, etcètera. I també em permet reflexionar no, aquest significat de poble sobre el drama social i la lluita de les classes treballadores. Veureu eh, com es treballa en una fàbrica, eh, la situació tan eh, horrible que, que viuen els treballadors actualment, amb la crisi econòmica, desnonaments, eh, acomiadaments, etc. I arriba a si us fixeu, he eh, anat eh, de la concreció a l'abstracció, a l'últim significat que dona el diccionari i que és el més abstracte. El poble com a nació, com a cita textualment del diccionari, perquè m'agrada molt la definició que dona, trobo que molt exacta. Diu, el poble és conjunt dels habitants d'un territori, d'un país, units per vincles socials i polítics i per una identitat cultural comuna forjada històricament. Per tant, Eh, quan diuen que els valencians som un poble eh, ens estem referint a, a, a este significat de la paraula poble i això en què eh, s'observa, este significat en què s'observa en un poble de cançons en la història i la política eh, monuments, efemerides històriques la, les referències al 25 d'abril i a la desfeta d'Almança de eh, i també es veu reflectit en la cultura la pilota, les bandes de música fins i tot desfila Pep, Jiménez, el Botifarra el diluvi i confusió eh? autoficció, autoficció. Eh, i tot això ho desenvolupa a través de sis espais diferents que ja els ha citat Sifano Fagostí i jo no en detindré gaire a explicar los són uns espais simbòlics que ja vosaltres us apanyareu per a mm, desgranar aquest simbolisme eh, que té perquè del que es tracta és que acabeu eh, avui amb ganes de llegir el llibre per tant si us ho explica tot no tindreu ganes de llegir-lo Els espais són una estació de tren, una plaça, un forn de pa tradicional, una fàbrica tèxtil de, de calçat, el cementeri i un mirador, des del qual eh, podem veure tant el paisatge urbà com el paisatge natural. Per no allargar-me més, arribe a l'última part de la meva presentació, que és l'estil. No? Quin és l'estil que fa servir el realisme? A veure, jo ja ho he dit, no sóc escriptor i per tant tinc una sèrie de mancances pel que fa a la tècnica. Però tinc una cosa bona, crec, eh, ho he de reconèixer. I és que sóc filòleg i tinc una passió desmesurada per les paraules. M'agraden molt les paraules, m'agrada molt parlar, ja ho he dit, m'agrada molt conèixer les paraules, usar-les, conèixer expressions. I clar, eh, puc dir que, que tinc un repertori ampli de, de, de paraules. I quan m'enfronta el full en blanc, que és una cosa molt frustrant per a la gent que escriu, tu veus la fulla en blanc i dius i ara què dimonis escric, no sé com arrencar. Doncs jo comença a escriure paraules altes i dic m'agradaria escriure un text que tinguera esta paraula i esta paraula i esta paraula. Molt bé. I em direu, Josep, però això no és un text amb una vocació literària perquè les paraules saltes no signifiquen res. Com que no? Anem a veure. Les paraules, o teniu en la diapositiva, són poder. Pregunteu-li als polítics si no ho saben això. Eh? Els polítics que són capaços de manipular la realitat a força d'eufemismes, per exemple. Les paraules són poder, les paraules no poden no comunicar, no poden no dir res. Les paraules són suggeridores d'experiència. Fem una prova. Quina hora és? <ríe> Són les dues menys vint. És l'hora de dinar, si fa no fa. Si jo ara començo a dir-vos xulles, torres a la brasa, amb una xorra de llima, us estic torturant amb les paraules. No? <ríe> doncs això és el que em refereix. No? Les paraules tenen poder. Aleshores, només cal trobar les paraules exactes per a poder dir coses i tocar l'emoció del lector. I això ho sabíem molt bé, és del realisme social, un corrent... Eh, estètic, el teniu també a la diapositiva eh, per exemple quan dic realisme social em refereix a Mar Miquel Martí Pol o Vicent Andrés Estellers ells eren conscient, conscients que les paraules són poder per tant que la poesia és poder i clar, tu quan eh, domines la paraula pots fer dues coses, tens dues opcions eh, la pots usar per a mentir per a manipular, com fan els polítics o la, ma la majoria de polítics o la pots usar per a mmm, protestar, la pots posar al servei del poble, pots compartir aquest poder que tens amb la resta de persones que formen part de la teua societat. I això ells ho feien, ells feien una poesia accessible a tot el món, perquè tot el món té dret a gaudir de la literatura i de la poesia. I a més a més ho feien eh, reflectint la realitat d'una manera crua, descarnada, perquè la gent s'adonarà que vivim en una societat de merda, i que cal canviar-la, i això és el que intente fer també en un poble de cançons eh, i una de les tècniques eh, que solia usar el, el realisme social o històric és precisament eh, l'enumeració, l'inventari de paraules, de senes, que aparentment no té massa transcendència és el que us he dit, no, això no és literatura són quatre paraules soltes sí, però si, estan, si, una, eh, si un inventari està ben fet pot arribar a transmetre molt, i Eh, permeteu que acabe un segon que vega un glob d'aigua a veure. amb la lectura d'un fragment que es basa en l'inventari precisament i que crec que demostra molt bé això que, això que us dic no? mireu, és un fragment de eh, l'estació en què jo el que eh, faig és una enumeració d'objectes i d'escenes eh, per a expressar el frenesí, eh, l'estrès eh, i la pressa no? que podem viure en una estació de tren. I en direu si, si l'inventari eh, no és una bona tècnica literària. Per eixir de l'estació he de travessar el vestíbul i sortejar el tràfic de passatgers i equipatges. Sense adonar-me'n, resta immersa en una voràgine de revisors, viatgers màquines expenedores, bosses, maletes, plafons que petgen del sostre i que projecten una llum artificial, avisos insistents per megafonia, panells digitals que indiquen destinacions i vies, gent que es retrova, gent que s'acomiada, parelles que es besen a la boca, músics, músics que se sap que són músics perquè porten guitarres a l'esquena, pidolaires asseguts en un racó a recert de la intempèrie, comercials avillats amb maletí de pell, corbata i sabates lustroses, Joves carregats amb motxilles i carmanyoles i homes i dones que fan olor de suarda i l'hora de colònia barata i desodorants ambafosos. Olors que s'entremesclen amb la pudor de pixum que emana dels lavabos i el lleu tuf de claveguera que impregna tot l'edifici. Mireu, acabaré amb una citació de Miquel Martí Pol, perquè jo el que volia fer en el llibre era respondre a la pregunta què és eh, poble, no? I jo no sé certament si, si ho he aconseguit el que sí sé és que els grans autors de la nostra literatura sí que ho fan per tant no us quedeu només amb la lectura d'un poble de cançó, sinó que us animo a llegir els qui verdaderament fan literatura en majúscules perquè ells sí que tenen la resposta i són capaços de dir coses tan contundents com la que teniu així eh, em permetreu que mire la pantalla perquè no en sé els versos. diu el poble és tothom el poble és ningú, el poble és tot, el principi i la fi, l'amor i l'odi, la veu i el silenci, la vida i la mort. Moltes gràcies i espero que us agradi. ja ho dir la paraula és poder, i a mi m'agrada compartir-la amb la gent, si teniu alguna pregunta doncs podeu, podeu fer-la. Quina temps has en escriure això? Dins sí, la veritat. Mesos, mesos. Eh, primer vaig fer un treball de, de planificació no? de, dels espais, sobretot de les paraules que volia que aparegueren en cada, en cada espai. I després... Eh, com que tenia molta pressió perquè arribava a la data de lliurament del de treball, vaig haver d'escriure en una setmana tot el text. Però bé, el tenia planificat, és a dir, jo tenia notades, eh, per exemple, les referències bibli bibliogràfiques, quin, quin autor m'inspirava per a cada espai, quina, quin autor havia de rellegir, eh, què és el que aniria davant, què és el que aniria darrere, això ho tenia planificat i si no ho haguera fet no, no hauria pogut acabar-ho a, a temps. Ahora es el momento de preguntar, eh, que tenéis, yo no sé si estaré <risa> más católico, qué diré? Yo más que preguntar, sí. volvería a felicitarte a tu y a todo el equipo, el trabajo tan magnífico. Que he hecho. Y sí que me agradaría que ampliárais, ¿eh? ese concepto de intrahistoria si la al al, al, al al inframundo que de és la societat actual en Sella? Vull eh, vols que, que comente el concepte d'intrahistòria en, en la societat de Sella? Sí. Bé, doncs la intrahistòria en Sella és l'abueleta que va a comprar el pa i que té una estoneta per a poder socialitzar amb amb la resta de persones que viuen en el poble això jo crec que és una escena bestial del que és la intrahistòria la intrahistòria en el poble eh, podria donar-te més exemples però la intrahistòria es veu a, a través d'exemples de, concrets no, no sabria tampoc fer una gran reflexió sobre, sobre això però crec que aquesta imatge és la que la boleta vestida de negre, de dol no? és, crec que és una imatge que s'identifica molt bé amb el concepte Havíem vist que has vist com veus el futur d'aquest poble? Un, un mal dia... Un mal dia amb... No, no, no... no. Expliquem-nos es... que estem en reflexió. Eh? No, no... Jo volia dir Mireu, eh, el poder és... és relatiu. Ja ho he dit, no? Les paraules són poder. Mentre hi ha gent que tinga ganes d'utilitzar-les eh, amb justícia, encara que no estigui a dir les institucions, perquè això no ho he dit, però les institucions són un fantasma en un poble de cançons, no apareixen apareixen molt poquet, per què? perquè no formen part del poble, malauradament eh? la majoria d'institucions dels nostres pobles no formen part del poble per tant, eh, el poble no són les institucions a mi m'agradaria que sí que ho foren eh? que foren tant les institucions com la gent de baix i que la política es fera des de dalt i des de baix eh? que confluïra però la política entrellat l'estem fent només des de baix i mentre hi ha gent que vulga continuar fent coses en el poble, eh, crec que, a veure, el futur és, és incert i és delicat i és complicat, perquè ahir ja, ja ho vam veure, no? que, que partim la despoblació i tot això, però bé, mentre hi ha un mínim de gent que vulga resistir i que oferisca alternatives, crec que, crec que hi ha futur. Intentar eh? amb la paraula. Exacte. No, no, simplemente, bueno, que... ninguno de vosotros, el... bueno, alguien sí que lo habrá podido, eh, a, a la elegida el adquirir, el, el, el nuestro trabajo por 15 euros, estarán ahí, Carlos y Kiko, incluso si que alguien le que le signemos, pues también pues, estamos hace 5 minutos y, y el signemos. Y nada, no sé qué me ha venido al cap, y, que realmente eh, lo que pienso es que este cap de semana, pues, puede ser un cap de semana, no sé si decir histórico, pero puede ser muy importante para siempre per al futur de ser. Vau la data per això? No, va ser de veritat, a vegades hi ha coses que no va ser totalment, de fet la, la data la van triar baix va la van triar els majorals, no la van triar els altres, van posar i quan ja ens havíem tirat ens vam adonar que era just el dia d'abans de les eleccions. Tampoc teníem per què canviar-la, quina era, no? Era el... Es la hora la que la que toquen el grupo sí. a, a, a, a partir apuntar del noje. aguanta, aguanta UISpa. Hay bueno, ya Hay una reflexión. A la U ya nos da de reflexión. Bueno, muchas gracias por vuestra asistencia de verdad. Descarregats de la publicació de, del treball de confusió, en què ha consistit un poc el vostre paper en aquest treball? Bé, nosaltres hem fet un poc d'assessorament, doncs mira, he de ficar li un, un ISBN, un codi de barres, codis de CD, el DVD i una miqueta a la part de tu, el que és el dissenyador de més de mil, doncs maquetació i assessorar-los per aquè una vegada enviavement el projecte fàbrica estiguera tot perfecte no? en, en la sangria que toca, en el format que toca. I bueno, ha sigut una eniqueta també perquè hem fet un poc de, de... heu de complir els terminis perquè si no no arribarem i de fet arribar a hir el llibre que vaig haver d donanar jo a ara empresa de mésgirria perquè em van dire que és igual. si ho enviem a Sella igual no arriba fins dilluns i jo me'n vaig anar picant en el cotxe, vaig carregar els mil llibres i me'n vaig vindre fins ací si ahir en pla... i Miquel quan li vaig enviar la foto diu, tinc ganes de plorar, perquè no ho sabíem fins ahir si anava a arribar o no i clar, t'ho imagina't el desastre de presentar un llibre sense llibre, però bé, bueno, ha sigut un poc això, de seguir el procés i que tot estiguera a temps, no? i ell també Tuval que expliqui un poc perquè ell és el dissenyador i ha treballat molt també. Pues sí, la veritat és es que com a discogràfica pues, fent discos, no? però això era un producte un po' més elaborat i, i hem après els dos, o sea, el dissenyador de David amb, i, i, jo, i jo per a banda, de lo que és això, maquetar, un llibre, el tema de les tintes, el tipus de paper, les guardes, que no havia fet en la vida això, i molt bé, molt bé. Molt content del resultats de com ha quedat imprès i, i molt content d'obrir, de, de, de, bueno, de continuar esta via de, de publicacions que havia ofertat altre llibre llis, també, Sí, no? farem farem el de Obi Twins, el Mongolia. Farem el Ric Rac, el Ric Rac Rondalles, però també ha sigut col·laboracions en altres editorials i esta vegada fet editorial Pura i Dura principi a fi, vull dir. Perfecto no, altres. Sí, o sea, no, antes treballàvem en Bromera, no en Bromera no, en Eh, a veure. Bullente, bullente, claro, ells s'encarregaven de la part de llibre. Esta vegada hem fet tot ahí no, i també s sorprès perquè quan, quan Miquel em va dir el projecte que tenien jo diia Mare de Déu, a veurem que així era no? I després quan anàvem a ja coses, era en plan, hòstia, és superprofessional i superchul i jo quan m'enviaren el DVD va. dir, hòstia, quin documental més bé, més, més bonic i, i curtet, vull dir que no se fa cansat, no se fa llarg i, i molt xulo de vore que s'acaba i dius ai, m'ha quedat en ganes de més, saps? I tot, vull dir, CD, el sona superbé, el llibre, bueno, jo encara no l'he llegit perquè no hem pogut perquè ja he de arribar a ir però, però l'escriptor m'ha paregut que ha fet una presentació exquisita i et dona a llegir-lo i sé que serà un llibre superxulo, no? Llavors jo crec que se l'ha encurrat molt jo, sobretot Miquel, que ell diu que no, però Miquel és el que tira del carro ahir i, que, i que el que ha patit tots els meus estressos d'ell Miquel! I ell diria, jo no puc més, Carme, escriu-los tu! I que necessite que me digueu no sé què, perquè m'he demanat amb una subvenció, necessitava coses de tot el grup i ell no podia. Jo dic, dóna-ne els cimes de tot el món que jo escric. I un poc ahir, entre els dos, Aconseguim que el grup tiraran poc del carro del projecte perquè clar, és una cosa que ha sigut de mesos de mesos de faena i de, ja dit, fins a última hora, fins a ahir, patint de, que, de tindre l'avui no? i res, molt content, la veritat que molt content estar ací i de poder fer això i espero que es vagi molt bé i, i res, que la gent que compra el llibre i que, i que es diga que li ha semblat tot, no? llibre, DVD i CD. La presentació que acaben de suportar, què t'ha paregut? La presentació m'ha aparegut fantàstica. Tant Agustí, que m'ha encantat, com Miquel, que com ha llegit el Nexe i l'alma mater de, de tot això, i Josep, que de mestre absolut. I, i res, sí que m'agradaria dir que estic supercontent de la presentació i també de, de veure com fusió tocada en el meu poble. Pense que és un gran dia que està ben esperant molta, molta gent. A mi m'ha encantat. Estic dient, lius, simplement a mi m'encantaria parlar com parlen ells i tindre aquesta facilitat per a comunicar, fantàstic. I que no siga la última, eh. Darrere d'esta una altra i una altra, i enhora bono a ells i a tot el grup perquè són fantàstics. I com tot, hi ha cançons que nos agraden més, ni que nos agraden menys, però la presentació, un 10. Un deu. M'ha agradat molt conceptes que s'han parlat, m'ha agradat molt l'emotivitat que hi ha darrere del projecte, m'ha agradat la gent que, que conforma el projecte i, que, i la gent que, que estava allí que al final sou tots els del poble. Jo sóc la fotògrafa de confusió, que on ja sabeu tots, des del principi he estat amb ells i la veritat que estic molt contenta de que mai hem deixat participar en un llibre. És tot un honor poder dir que tinc un llibre publicat en la part que em toca, dir que, en... que encara que les coses em facin pelear prou, eh, després m'agrada molt m'agrada molt batallar, eh, m'han deixat molt al meu aire, poder treballar al meu camp al meu aire, i per mi una experiència única que espero que no s'acabi. si això va ser al matí, va arribar l'hora de la nit i va arribar l'hora de presentar el festival i el concert de Confusió. Eh, recordem que davant de Confusió va tocar el grup El Diluvi i mentrestant, mentre tocaven ells i després vam estar agafant l'opinió d'alguns de les persones que hi havia al públic. Vosaltres d'on i... Som de callosa I que esteu contentes en el concert? Estem de categoria. Wow, wow. Molt bé. I què espereu del nou disc de, de Confusió? Doncs pues que siga millor, millor de que esperem. Perquè esperem mogolló, doncs pues mogolló més. Una de les persones amb qui vam parlar va ser Dani, Dani Alemany, que és el responsable de, dels dibuixos i del disseny de, del llibre disc. I ja que com, al matí no vam poder parlar amb ell, a la nit ens va contar una miqueta el, la part del, de la seva feina en aquest projecte. Pues Bàsicament, eh, el que he intentat fer ha sigut... Sido enllaçar tot, toda la historia que íbamos creando con otros y que tuviera un nexe, que al cap fin de la fila el poble de canciones, que fueran los espacios y cómo distribuirlo, cómo distribuir el texto, cómo distribuir las fotos, cómo distribuir los dibujos, e intentar que al cap la fin de la fila la lectura siga fluida y siga agradable, que no haya nada dissonante y que esté todo armonioso. És un poc, perquè al cap ja la fies els dibuixos, me'ls he un poquet i tal, però també ha sigut molt treball de distribuir, de tal de qual l'aportar. Era intentar saber que el producte anava a ser molt gran, intentar que, que, que la gràfica, intentà fer-la digna, que tampoc molestara i que estarà integrat. Bàsicament és això. Jo de Benissa. Jo de Benissa. Què tal està vivint el festival? Mol bé, molt, molt xulos els concerts. La organització és i no ésina. De acord a millorar. No tinc gens de I també van poder parlar amb un dels músics de, del Diluvi, Tòfol, que és acordió diatònic i també veu. Mol bé, Mol bé, molt guai, molt guai. Des de dalt s'ha viscut el públic... Sí, molt guai, sí, han cantat molt... Bueno, m'ho veu de ahí, la gent votant... Molt bé, contents, molt contents. Sí. Ara que han no, fet un ara que està d'està guapè. Està guai que no donen ahí 55 minuts justos, així no els disfruten molt. No és dolç el gust d'aquell últim cafè no cal fer les mans les tasses de te. No tenen prou sucre els petits aquests. No és dolç el gust d'aquell últim cafè. Croc! Però... per fi va arribar el moment més especial de tota la nit, l'inici del concert de Confusió i la presentació d'Un poble de cançons. Hi ha tota arreu so no wing go I després del concert van poder parlar amb els seus protagonistes per veure que, quina, quina sensació van tindre després d'haver de, presentat al poble. I van poder parlar amb, amb Lleuís i amb Miquel de Confusió i, i també amb, amb David, el, el violinista i veu de, del diluvi. El fet de tornar a tocar en Sella que donem gràcies, que a Sella toquem, no per l'ajuntament, sinó gràcies a les comissions, que és gent de poble, que és gent que confia en la nostra música i tal. I tornar a vindres després del 2007, no, Miquel, 2007 i després què va ser? 2009 o 2000. Era un majoral per altres. A sella. Jo que sé pos pues mò content, mò orgull, mò va va brutal, brutal Com estan els sentiments després d'aquest enorme concert? No sé, bé, no sé bé, ara, ara més tranquil. Al principi no sé si m'has estava en la bronquita i en la veu, ja veu escondint la veu. Però bé, bueno, m'he aguantat i no sé, a vegades penso que quan, quan em poso un instrument al coi com, com a que em transformes. És una cosa que... perquè estava allà apagat, estava mort. Però és que dona gust. Sí, sí, Vore al teu poble, no? em posem pe, pues peu, no? és, una, és un plaer. Muchas gracias, David. Ah, bueno, David también que ha tenido 39 años. Como pues esta شاء. Hazte muy bonito, tío, muy chulo. De vez en cuando de muy, de... de... sí, de... sí, muy agradecidos que nos inviten. Además la Luis han un borrazo y saben lo que es eso y, y el presidente del teu poble, hostia. Sabís cómo estaba todo el poble aí volcán, bueno, ai. Cual el poble canta las teu cançons i ho hem fet Vull confusió ho hem aconseguit i fins a el programa especial de la presentació del treball de confusió un poble de cançons els desitgem molta sort al grup i que tinguem molts concerts perquè puguem anar a els i ballar amb ells Municipals de Saben la meua malició of